za sviđa i svetoga duha. Kad dođe vrijeme za velike poteze od kojih očekujemo i dobre posledice, mi u crkvi prizivamo svetu trojicu i kad nešto želimo da uradimo, mi to uradimo u ime Oca i Sina i Svetoga Doxa i krenemo u akciju sa vjerom da će Sveta Trojica pomoći i kada povlačimo velike i strašne svete tajne Sveto krštenje Sveto ungropomazanje Kada pobavljamo i ovu čudesnu tajnu, svetu liturgiju, ili kad grijeh je ispovijetljamo i silom Svete Trojice oproštaj zadobijamo, opet to radimo u ime Otca i Sina i Svetoga Duha. Kad treba dvoje ljudi, muškarca i ženu, da sjedinimo u tajni braka Mi te molitve čitamo u ime Svete Trojica i ištući blagoslov da dvoje budu jedno. I od tog trenutka oni više nisu sami. Njihova zajednica je zapečačena strašnim pečatom Svete Trojice. Kad lukopolažemo episkopa sveštenika džakona ili uvodimo u neki drugi klir crkve opet u ime Svete Trojice kad prijezivamo blagoslovi blagodat Božju na sveti Jevej, u svetoj tajni jele osvećenja opet u ime Svete Trojice kad čitamo sveto evanđelje Pa želimo neku riješ Da kažem Ma ne želimo Nego je blagoslov da izgovorimo Onda opet prije Nego što nešto počnemo Mi se pozovemo Na blagoslov Boži I krenemo U ime Otca i Sina I Svetoga Duha I onda Našoj nemoći Našem neznanju Svim našim slavostima i pograničenjima pristupa brza pomoć i čovjekoljubiva pravodat gospodnja. Pa onda, iako nemoćni silom gospodnjom, možemo da činimo velike stvari i velika dijela. Zato crkva uči svoju djecu a svakoga u onom činu u kome je prizvan da život živi u ime Svete Trojica. Pa i molitvenik, onaj pravoslavni molitvenik, ona tajanstvena knjiga koja mnogima svojom prostotom nije potpuno jasna, ako je duбоke i osveštna za nepočinje tako što preнуши se iz сна уставши stajemo pred vete ikone posejejuujemo se kraним namenjem i говоримо u ме отца i сина i светuga духву Ува mu удар на та брата призиваju е свете троце. То je bračeve великiki врагgosvo i великikaвеcija с свима nama без obзи koje pozicije zaima. И породца имансти и парохи i свештеницы. Imo nas i narod Boži, svi bez izuzetka treba da živimo, da radimo, da mislimo, da govorimo, da postojimo, da umiremo, da vaskrsavamo, vječno živi da budemo u ime oca i Sina i Svetoga Duhu. A evo i ovo svešteno jevanđelje Lukino, a danas slavimo svetoga apostola i evanđelistu u Luku. A on je dobio veliki blaboslov, zaista veliki blaboslov da bude jedan od evanđelista, da prenese one događaje naraštajima koji će doći evo i ovom našem naraštajima. Veliki blagoslov je apostol Luka primio. Međutim, i veliku odgovornost, braće i sestre, veliki blagoslovi uvijek su skopčani sa velikom odgovornost. Tako tu u crpi biva. Jesi li primio neki veliki dar? Odgovornost je porasla. I naravno, rizik se povećao. I koliko se života ponudilo, tolika i smrt vrijeba ukoliko se ne ispoštuje blagoslov. I ne marno ponesemo prema povjerenju gospodnje. A zamislite, koliko mi malo o tome razmišljamo, nemajući kad od sobstvene veličine i problema koji su naši, Do te mjere veliki da više ne vidimo ni onog najbližeg pored sebe, padajući u očajanje, a očajanje, brađe i sestre, gordost. Jedna projeva gordosti koja je nebesima mrska. Grijeh očajanja je mrtvivo duha. Grijeh očajanja i strast, očajanja je kulminacija gordosti. Gdje čovjek svoj problem, svoje iskušenje, svoju bolbu diže na takav nivou, na neki svešteni nivou, koji za posljedicu ima propas, jer tu blagodati Božje nema, tu Bog ne postoji, tu sam ja i moj problem. Čudesno zvuči, paradoksalno, ali istinito. I mi danas, gordi pregordi, pumpajući svoje ličnosti, pumpajući svoje probleme, ne videći više nikoga od njih, i zato i ulazimo tako brzo u psihičke bolesti, a psihičke bolesti u najvećem broju slučajeva posledica su gordosti, pretjerane usmjerenosti na sebe. Do potpunog iščeznuća bližnje. A kako ćeš evanđelje ispuniti bez bližnje? Kako ćeš Boga otkriti ako bližnjeg ne vidiš? Ako bližnjeg uopšte nema. A onda se to prenosi progresivno, pa dođe i do svetih apostola. Ko danas razmišlja o apostolu Luki? Kako je njemu bilo u ono vrijeme? Kako danas razmišlja kako je bilo njegovoj duši, njegovom životu, da svešteno i precizno, tačno iznese i izloži generacijama koje će doći one događaje koje su se odigrali, ne samo Teofilu, nego i Rafailu i svima nam. Da i tačno izloži To, braće i sestre To je ogromna odgovornost I nije to ovako išlo sveto evanđelji Jeste nadahnuto duhom sveti To je tačno I mi u to vjelujemo Ali duh sveti nadahnjuje čovjeka Slobodnog čovjeka Koji može da stane Da piše kad hoće I može da odostane u svakom trenutku Da poželi nešto drugo, jer je svo vrijeme slobodan. Apostol je vanđelist Luka svoju slobodu pokorio blavu slovu Nije to lapo građe i nije to lapo. I zato smo mi dužni da mu prinesemo, makar na današnji dan, veliku glavodavnost. Jer te je on te događaj izvagao precizno, imajući za cilj da mi budemo osveštani tim rječima i blagodaću svetoga evanđelja i svete blagovijez. Dok je pisao sveto evanđelje, on je mislio ne o sebi, jer on je brađak i sestre bio jedan od apostola. Njemu nije bilo potrebno ovo evanđelje. On je bio očevidec. On imao apostola, Pavla u sebi. On je sa gospodom putovo zajmavu se. Nije bio ovo i njemu potrebno, nego kome? Nama, brađe i sesto. I svetim je od željem on je pojavio dubav prema čovjeku, Dubeći Boga svoga, spasitelja svog. I evo, Zagvaljujući tom njegovom trudu i sveštenoj revnosti i odgovornosti prema našem spasenju, ono je došlo do nas. Što više vremena prolazi, sve je poistavije onim vječnim sjajima. Pogajte kako ga imamo čisto, kako tu nema ni traga rđe, kako tu nema nikakve prljaštine. Gotovo nikakvih izmjena, sve je tačno. Kako ga čitamo danas, tako će ga čitati i generacije posle nas, dok god bude vremena za čitanje i slušanje. A tako su ga čitale i sve one generacije hrišćana prije nas. Ovo reče gospod svojim učenicima, ko vas sluša, mene sluša. I ko se vas odriče, mene se odriče. A ko se mene odriče, odriče se onoga koji je mene poslao. Te riječi gospodnje, mrađe i sestre, upućene svetim apostolima. Apostol Ruka je prenio nama onako kako su one bili izgovoreni. I mi imamo takšan Kažem, izvještaj, imamo jasnu situaciju, imamo nepromijenjene riječi, čije? Boži. Koje i dan danas imaju istu silu. I evo, mi u ova smutna vremena, obrćući se oko sebe, slušajući ovoga, onoga, jer svi nešto govore... Evo danas upavite televiziju, niko ne ćuti tamo. Niko ne metaniše, niko ne plače, niko ne traži oproštaj, niko ne traži pomoć, nego svi pričaju. Svi gore, svi znaju, svi objašnjavaju, svi provokuju. Političari, ekonomisti, menadžeri, vračari, astrologi, lekari Naučnici, umjetnici, sportisti, sportski komentatori, analitičari, svi nešto govore, objašnjavaju. I nije lako čovjeku koji nema snage da se odlijepi od te ne mani tog televizijskog prostora, nije mu lako, kako će mu biti lako, počita danu neko nešto priča. I su u tom haosu riječi, misli, prognoza i na tuo otvorenu ranu, na tu odranu kožu, braćo i sestre. Melemno je uzeti riječ, ne Lukin. ovo je lukino evanđelje, a ne lukina riječ. Mi ovdje nismo čuli reče luka budvanima. Nego reče Gospod svojim učenicima i u Budvi i u bilo kojem drugom gradu. Ko vas sluša, mene sluša. Ako se vas odriče, mene se odriče. Ako se mene odriče, odriče se onoga koji je mene posljedio. Тебе обращаюсь сเอ шешение, Господи, туйся нам. Господи, дошлу нам помогнуть. Господи, и да нас спасите. Господи, и да нас исцелите. Господи, и да нас Бог и человек. Господь Иисус Христос е и да нас Син Божий. Господь Иисус Христос е и да нас онай поетуся нам, а кого и отец послал. Ali nije više sam, u smislu poslanika koje ima, nego svi episkopi crkve, počeši od apostola do današnjih dana, jesu oni koje je on poslao, poslao u svijet, i oni... Braće i sestre, za načalo svoga djelovanja, za početak svoga djelovanja, izvorište svoga djelovanja imaju koga? Boga. Ili, možda da vam to bude jasno, crkva pravoslavna. Ona nema početak na zemlji, iako je tu na zemlji što je očigledno. Njen početak je u Otcu nebeskom, bespočetno. Znate, crkva je tajanstvena, jako tajanstvena, čudezna. Iako se projavljuju vremenu i prostoru, iako su na mnoge stvari tu poznate, i freske, i ikone, i vjekovi u kojima su ti hramovi nastajali, mnogo šta je nama poznato u crkvi, Nešto znamo, nešto naučimo, nešto pročitamo, ali one je tajna, braće i svesko. Zašto? Jer je otac tajna, sin je tajna, duh sveti je tajna i zato moramo biti jako pažljivi, oprezni i trezveni, jer smo užli u prostor tajne, mistike. Ne možemo se ponašati kao da nam je sve jasno, da sve znamo. Imamo rad, imamo obrede, a to je da bi nam bilo ovakše, a ne da smo sve naučili da sve znamo. To su pomagao, to je način da pristupimo nepristupnom. da uđemo u zajednicu sa bespočetnim. I među tim obredima sveta liturgija ima posebnom mjesto. A u okviru nje sveštena riječ gospodnja, koju je upravo čusmo, i tijelo i krv koju ćemo primiti. Apostol Guka, kako rekli smo, potrudio se i duhom svetim prenio nam riječi gospodnje. A poslije njega, vidite, to do, do dana današnjih važa i ovo govorimo da bismo doveli u vezu sa nama. Poslije apostola, luke i prvih apostola, i 12. Orice, i 70. Orice, crkva je dobijala nove episkole, lukopolagala i slava u svijet, u razne krajeve svijeta, da pronose i prenose sveto prenose svetojevanđelje, blagovjez Božiju i svi oni mislimo na one Bogu vjerne jer bilo uvijek odpadije, braću i sest, uvijek je bilo nije to samo danas s tim što danas na, nama preko televizije uvijek se otpad a čovjek onda labilan, površan kako mi smo pomislili da je sve otpad nije tako mogli smo mi sa tim televizijskim kamerama da vjekove koje su iza nas u peti, šesti, deseti i uvijek da nađemo odpadnju i samo nju da forsiramo i čovjek je pomislio pa to je sve tako, goše, pao ne braće i sese, uvijek odpadnje ima ali uvijek ima i svetitelja uvijek ima velikih hrkijereja uvijek ima vjernog navoda Božije koji se odgovorno odnosi prema svetom nasređu apostolskog porijeka. Jer mi ne možemo i ne smijemo da imamo nasređe koje nije apostolsko. Šta imaš? Čime se dičiš? Na čemu temeljiš svoj život ako tamo nema bravoslova apostolova? A zašto je važan apostolski bravoslov? Pa zato što je gospod rekao, evo u ovom svetom jelađelju, По njih слуша, мене слуша. Ко се njih odliče, мене se odриče. А ко се мене odrijčeuje. Oddriče се onога, koji je мене посваo. Odriče се oца не песслух. Не можемо sad разmišdaмо то. Господи реха,to je dio дакажу. Da a naše je da čujemo ili da poslušamo ili da odbacimo to što nam je rečeno ali Gospod je rekao i oštrica te riječi brađo i sest nikad se neće utupiti ni možemo da pokušavamo da je tupimo turpijamo ljudskim naklapanjima i rasuđivanjima nikad brađo i sest to je blagodatno osjećivo to ne može niko da promijeni nikom vas sluša, mene sluša tako je do dana današnje a ko se vas odričuje mene se odričuje tako je do dana današnje a se mene odričuje, odričuje se onoga koji je mene poslao tako je i dan danas ništa se promijenilo ni i mogućnost da budemo sa Bogom i Bogom da budemo jaki i blagosloveni i danas postoji zašto pa jer crtva postoji i episkopi postoje i sveštenstvo postoji i demoni postoje brađo i sese, ima džavora ako kočete znate, džavora ima ako ko kočete, da ih hoćete, ali govorimo da ih ima mnogo ali nas to ne interesuje neću mi da brojimo demona i da se raspravljamo sa njima Mi ih hoćemo, ako hoćemo, a možemo, jer je Bog dao silu da, da ih pokoravamo, braćo i sestri. Kako? Imenom gospodinu. Apostovi su to osjetili, oni su vidjeli da im se demoni pokoravaju u ime Božije. I danas tako može da bude, ali nema sile ako se odvojimo od crkve. A šta znači odvoriti se od crkve? Odvojite se od klira crkvenog. Nema crkve bez episkopa. Nema crkve bez sveštenika. Nema crkve bez hramova. Nema crkve bez bogosluženja. Nema crkve bez liturgije. Nema crkve bez svetih tajnih. Bez postova, bez molita, bez pokajanja naše. Bez sluda, bez evanđelskog života, vrlinskog života. Nema crkve. Ako nema crkve, nema sile. Ako nema sile, znači nemoće i tu demon voli da dominira. To je, braći, sve se poligon za demonstraciju važne demonske sile. I što mislite? Što se demoni šepure danas u svijetu? Što tako drsko i okolo šetaju? Rekao bi čovjek, ovo se ne može zaustaviti. Ovo velika, ovo je moć neprikosnovena. Nije, brađe, i sad nema tu nikakve moći. To znamenje časnog krsta raznosi sve sa temeljima. Ali krst ima silu. U rukama episkopa vjernih apostolima krst ima silu. U lukama naroda Božijeg, ako je povezan sa sveštenstvom i sa sveštenim klirom, jer mu Bog daje silu. Krst izvan crkve, ime Božije izvan crkve je ime lažnoga Boga. Iz sektaše, braću i sese, govore ime Isuse Hrista, a to ime lažnoga Boga. Nije to naš Bog. I nema tu sile I demoni se ne boje tak Samo crkve pravoslavne I naroda koji je vjeran crkvi Koji je poštuje, koji sluša Koji živi sa njom A oni koji izlaze, oni koji se odriču Oni su ovako klije Ako toga nisu svjesni Ako misle da je sve ovo samo priča Osjetit će to prije ili kasnije, jer demon je takav duh, čovjeku mrzac, Bogom mrzac. Napašćete ako budeš istrajavu u nemar, to budimo sigurni. A jedan od episkupa koji je imao isti odnos prema riječima gospodnjim, kao što si mali apostoli, bio je i svešteni Petar Cetinski koga danas također proslavljamo. Naš apostol, apostol ovim proroka, i jedan od onih koje je ko poslovalo? Ko je posloval svetoga Petra Svetinskog ovdje, broći i svesti? Njeguši nisu njeguši. Roditelji njegovi nisu ni roditelji njegovi, nego gospod. Gospod ga je poslao, on je jedan od onih koje je Bog poslao, Petar je došao u naše kraje i imao je sveštani odnos prema svetom jevanđelju, trudio se kao apostol Luka da narodu prenese riječi Božije, to jest volju Božju onako kako se ona otkriva, kako su je apostoli primili, kako je u svetom jevanđelju napisana, Konkretno i u Lukinom evanđelju, koje sveti Petar Cetinski i tekako čitao i vrlo dobro znao i živio, ali i narod učio da ga živi. Pa mu je Bog dao veliku silu, braći i sve. Mi se crnogorci prelasti smo kako smo mi neki veliki junaci, neki žestoki momci i fajteri. Ništo od toga, braći to se, donosi do dovu prevest u kojoj se većina nas junaka nalazi. Zavaljeni u separe, po hacijendama, po udobnim automobilima, misleći da smo mi naslednici oštrih momaka s krša. A i oni ne bi ništa mogli da nije bilo jedne ruke koja je nosiva časni krst. Jednog čoveka koji je služio svetu liturgiju i pričešćivao ih, kojim je propovjedao sveto evanđelje i molio i arhijerejskim blagoslovima obavezivao da žive po svetom evanđelju, jer u suprotnom neće biti dobro. I svaki blagoslov koji je primljen od svetoga Petra, to je skroz svetu crku apostolsku, Ovdje je izazvao dobre promjene. I evo do dana današnje kvodovi imamo. A sve što on nije blagoslovio, to je što je prokveo, prokve je bilo. A otkud ta sila njemu da tako dejstvuje? Pa zato što mu je gospod dao. Ko tebe sluša, Petra? Kaže gospod Petru Cetinsko. Mene sluša. Ako se tebe odriče i propovijedi tvoje i učenja tvoga mene se odriče. Ako se mene odriče, odriče se onoga koji mene poslovao. Odriče se Oca Nebeskog. Znate šta je prokletstvo, braći i svesni? Odvajanje od Oca Nebeskog. Odrekao si se crkve. Odrekao si se svetoga Petra Cetinskog. Odrekao si se sve te pravoslavne vjere. I nosioca te vjere u tvojom vremenu, konkretno govorimo o nadležnim arhijerejima, ti si sebe proklero, ti si sebe nagradio i sebe i svoju porodicu, pa ko će tebe da blagoslovi ako si se od oca nebesnog odvojio? Ko će da te blagoslovi? Ko će li sin da te blagoslovi? A oca si se odrekao? «Hoće li i svetitelj da te blagoslovi, a Boga njegovog se se odrekao?» «Hoće li i Bog da te blagoslovi, a svetitelja njegovog se se odrekao?» I crtve pravoslavne. Nema tu blagoslova, braći se. Tu je pustoš, tu je mrtvilo, tu je ludilo, bolest, tu se djavovi šeteju i igraju, kao po poligonu, kako vole sveti oci. Dan nazovu dušu koja je odvojena od Boga. Demonsko trkalište. Kao Ringešpili oni bogesni, Tu se demoni igraju u toj duši. Jer nema svjetlost, nema sile. Odvojenu pokida čovjek bez Boga. To je, to je simbol duše koja je odvojena od Boga. Jeste leš posle deset dana. Već posle deset dana, i prije, ali posle deset dana je to već čiste i jasne situacije, Je to je samo simbol, smrtljivi simbol smrtljive duše, koja se odvojiva od Boga, odvajući se od crkve, odvajući se od svetitelja, odvajući se od liturgije, odvajući se od svetog evanđelja, odvajući se od Boga živog, život jedinom. Zato ovaj praznik i nas, braćice, se pozivaju da se opomenemo, kako nas je podsjetio Apostol Pavle u poslanici. Opominjite se mojih okova, piše on. Ne piše vam ovo iz neke zavaljene atmosfere, iz neke udobne kancelarije, kabineta, već okruže ne znam sakoliko tomova, knjižurina, svega, svega, svega. Nego vam pišem iz okova, to je katedra crtve, braće i sese, okovi, kolac, krz, tamnica, koloseumi, zvijeri, rasjeline, pećine, kelije, oktari, odatvo je se crtvo, braće narodu, apostol Pavle, a imamo li većeg učitelja, Naravno, među ljudima, Gospod je naš jedini učitelj, ali Pavel je predstavlja usta Hristova i onda i na nas. Opominjite se mojih okova. Ovo što vam pišem, pišem vam sa okovima. A Gospod kaže nama, naš vrhovni učitelj, opominjite se moga krsta, krvi moje, smrti moje. I apostol Naš Petar Cetinski kaže, opominjite se, muka moji. Ko nije pročitao živiti apostola našeg Petra Cetinski, neka ga obavezno pročita. Da vidi što je apostol, da vidi što je čovjek, što da je otac. Da ga se opominjemo, braćo i sesto. Zašto? Zato što smo i mi dužni da našoj djeci, da našim potomcima prenesemo, autentično da prenesemo, riječi vječnoga života, riječi Božije, učenje Božije, to je učenje crkve, dajući im dobar primjer, ako ga sami ne dajemo, a najčešće smo u takvim situacijama, da ukažemo na one koji mogu da ga daje. Šta ćemo mi ostaviti onima koji dolaze iza nas? Ako ako nastavimo odvajo se od crkve, daćemo im opasne informacije, lažne orijentire i navuci prokletstvo na sebe. Šta će roditelji da daju deci ako im ne daju reči večnog života? Reči Gospodne, koji ih ne vežu za život crkve? Napravi ako su način, šta su im stavili na suđenje? Koga stanove zemlje, kuće Pa kuće se tim, u grob sigurno neće, u carstvo nebesko, ne mogu sa tim. Mogu samo sa riječima vječnog života i sa vrovinom. Zato i mi u ovom prazniku, braći Izes, nemojmo da ga promašujemo. Imamo apostola Luku koji je odgovorno pristupio svom poslu da prenese evanđelje. Imamo apostolga Petra Cetinskog, koji je vjerno pristupio poslu, je ona luda vremena. Kad je mogao čovjek, ove naše u svijesti da se odrekne hiljadu puta na dan, od vjere od crkve da kaže, ovo je nemoguće, daj da izdam vjeru, daj da prevjerim, daj da primim nešto drugo, samo da obsanem. Ne, nije to uradio. Održao je vjeru, kršćanstvje, slobodu zgratu, a mi Bog pomagao i tim čudesima se do dan danas braće i sestre divimo. Ta velika sila, ti tajfuni blagodati, te intervencije svetih nebeskih sila koje su pokoravale velike vojske. Nije to mi, nije to naša sila, nego sila Božija. Data crnogorskom arhijereju I navodu koji je bio poskušanjem U slučaju da se odvojimo od arhijereja Poješte nas braće i sestre Komarci Skakavci Imamo primjer imamo obavezu da i sami, koliko god možemo, u usvojimo sveto evanđele, živimo po njemu, ali ne sebično, ja da ga odživim, ja da ga tačno ispunim, ja svoju dušu da spasem, a šta će biti sutra, to mene uopšte ne interesuje. To nije moje prezime, to nije na mom računu, to nije moj rođak, prijatelj, kum, To nije danas, to će biti sutra, mene to ne interesuje. Ne može tako. U crkvi ne može tako. Tu nema Božega probosljava. Nego da razmišljamo, preačevi i sestre, kako ćemo da ostavimo generacijama, bilo li, ne bilo li. Ali našo je da razmišljamo na takav način, jer to je blagosloveno i privlači blagodat Božiju i pod udara se sa doživljaj naših svetih predaka i iz apostolskog perioda i onog kasnijeg perioda svetog Petra Cetinskog da ne govorimo o Svetom Savi koji je sam svoj život dao za brijžnje Bogoj posvećujući neka bi dao Gospod da i naše nemoćne ruke, raslabljene duše i opteređena strastima i grijecima srca da smogu snage i milošću i pomoću Božijom da se potrudimo da ono što su nam apostovi donijeli što da nam je sveti Petar Cetinski sačuvao prepoznamo i u usvojimo svojim životima te da bi smo mi mogli da svijetlimo u tami da nas dama ne obuzme I da svi oni koji su željni svjetlosti danas, koji će biti željni s jutra i u našim životima i u ovom vremenu imaju ispravnu orijentaciju i pravilne pravoslavne orijentire koji ukazuju na Carstvo nebesko, ukazujući na dveri crkve pravoslavne, crkve apostolske, crkve u kojoj se otkrio jedini istiniti Bog, koga proslavljamo kvanjajući se ocu, bespočetnom sinu jedinorodnom i Duhu svetom, Gospodu životom. Amin Bože, Amin Bože. daj.